الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعض دي جاء خبر رسي داليو شئ لذر بوجين درسول اللہ نگرشا برتاوشل سراد مالگروه محاصره تقریباً پینسل وفرازه او به بنی قريشه او به فيو کړه غدا مانا شي کم لوځي کړه وغه مات کې او رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله سره پیدا شو چې زنانه دي په غیبه عملی عملې توني کې دبره مسلمانانو لري لوي به او د الله نبی دا ټول زنانه په کورونو کې راشه مکړي د حسان ابن ثابت کوکور کې میمونه سفیر رسول الله ها یهودیان دیگی خوال ورطلل او بیدایی پواسیتا بانده دیگه مردار ادل او سر تی غسول ده خلاد سر نالانده دیگه د که دی منس کی ورغورزول دی پار دیگه چه پاگوی مانی یر او ده حشت رش مشرکین او اولیه چه بدهی رسول اللہ و ملگرو مانی عملیت کن برابرې دستی برابر کنی خوروا خور او دا چلین جوار که چه سوک بزمونگ مقابله وکي. عریضه و درش کولو عمر باندې او ځوانو نوې ورده مخې لري وو ته ایزا دلا نبی ورته ولیکینه طلبو کې نو بے اوچت شو د درم کړه د طلبو کې رسول <سؤال> الله ورته ورزه هغه دومره مغرور انسانو جانب مقابل و د خپل اصلی پټره باندې اوالو جسمه مخې لري د کشر نه کرا وته دوڑا چه یو بل سر لانده وطنو دوری شوی گرده پده منز کرد تکبیر آواز علی سی بوگی جو اللہ اکبر ایسا جانب مخابر مرده رکی زبیر ابن اعوام پای کرمه سی من ورود انگل آغا نظم پر دی او یو بلی پده سم منزبان اوالو پڑک بیل کی سباد وراز بی جنگو شو در رسول الله نه تدریس نور منځونه مګې پوه شو عمر شپه خپګان کار کوي او مالک رسول الله بيډه ره کرامو کړه بیرې شم سلو شو شي مؤمنان در رسول الله صلی الله عليه وسلم رسول الله هله پروتې څوک دې دعا مونږ له وخا اللهم سر عورتنا و امن رعاتنا او بيقول اللهم منزل الكتاب ايه نازل اون کې دې کتاب شريعه الحساب يزري صاحب اون کې حزم الاحزاب اي جماعت مات اون کې مات کا کره اور تو کړه دین اوري مشکلمو مومنانو باندې مشکلات رالوده مزمنه چې منافقانو خپل دعوت شروع کړه او چې ان بیوتنا اور ازمږه کورونه خالي و دا محمد صلی الله علیه ساده شړې د خلکو سره نه وته رسول الله ربه العالمین کومه کونه راولېګل حارث ابن اوفا او عینه ابن حسن دا را جمع کړه چې د مدینی درې مې سکه جوري تاسو د 10 جمی ماته کوي خزر سعد له سره یوره خبر شی رکم سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده خبر د ابو سرهوشونه وی لري رسول الله تعالی لا ویری دی وینا ویدا خبر تم له کوي وینا وستا سو د دوجنه خبر کوم ود جهالت په وخت کې موږ د خلک له کجوري نه ورکهړی مگر شي کوم ورکهړی وي یا د ملماس یو به سبانه ورکو ولاس کی الله چې کریم موږ په اسلام معزز کړي نعیم ابن مشعود ابن عامر الاشعی داغه ایمان حذیفه ابن یمانه تشکیل کی جته خلکو حالات معلوم کا داغه کرامت کارو شیخنی وو الله داغه بدن گرم کی به حالت یې معلوم کی دشمنان وې تختی رسول الله صلی الله علیه و الیহি واله داخله منځکه اغه او ځان سره بری صادره باندې پټ کی دیجه پورې زور سره وو نن مسرتی جنا شروع کی یذ سر خرجہ ذو محسرہ کسان و اتو زیاتر لاسو pore ka samba ke mleshwa de mujahidun ke sa'd ibn ma'az wa bazim al-guridi jo janib e muqabil ke mirso ka saandi hadith ke raji rasulullah irada da ghusl wakra de umm salme غزانه laaghi de tabuk da ghazana shira wa pas da khandaq da ghazana shira wa pas uno gardun aw man iprato wa irada da wa che ghusl wakum de ke dushman khomat حدیث کې راځي جبرئیل صلوات وسلام او تر هغه وله رسول الله سکه و ته غسل کوي او وېز مون ملګرو چې د جامی بدلکړین دي د جنگ دې بني قریزو خل او رسول ان انتقام خل حدیث کې راځي د جبرئیل صلوات وسلام په دې مخ کې غاکونو شنیا غاکونو باندې دی جهاد غرد پروت عبد الله می وچدا خبره کړه د الله نبی له وکړه د مدینی په دې کوچي د ملایکو د اسونو غړدونه غبارونه واچ باندې قریزه په روان شو دا څومره به خراب خاليږي زمونږ سره د ځبندې کړه وایې ما تکړه د اسلام د بشغاری په شی شروع کړه واچ هغه منځوي شي او د دو جرنګ د دوو خپلونو د جرنګ دی د دې په مسلمانان را مشمونه راګیرکړي وو او خرجانو سره پوره کومک وکړو دا به سر امکاني او هر کس مالکو کومکونه شروع کړه سن پرې دی دې یو ور پکار دي رسول الله چکه خبر خبره نو وی ویلي مؤذن اعلان کوونکی وی ویلي من کان سامعاً مطيعاً سوجې خبر اورې او خبره مني مونږ نه کې الا په بني قريزه مگر ډار اګزام بني قريزه او رسول الله مصالح دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين روان شو دین دا خبره معلومه شم اهلي الاملی کی یو دا چې په جہاد کې کومې به أغ وقت راځي چې انسان سما او طاعت کوي د مشر خبره به منی او به به اوره د مشر خبره ما موري نه نه غنشي لکه دا نه اوس په کې څه یو دا مونږ څنګه ومانو نه اکثره جہادون کې چې دا نتیجه کله غړي وډې شي دغه وجه دا چې د کشرند مشرانو خبره نه ملي اختلافات رشي بدمننه او غیره دنت خبر دا خبره معلومه شو چې کله شړید اسلام دشمنی او داغه دواله لپاره د مجاهدونو قوا روانې شونې به بغیر تأخير نه کوي جزمه را سبب وي او بل سبب وي مو سره ګورو ووځو څنګه راغلی واستری او د خپل سره به ګورو دا ټول مردا جنگ او جهاد دي نه متصل روانې کی حدیث کې راځي دا اولو الله ونخم دا السابقون الی الخير د خیر کارون لولند دون کی دونکې ولی وللا چاله ولې شه چې دا خير کار کړي او چې کیو دا وردان کی ورجی قران خو دشه تعریف کړی چې الذين امنوا وكانوا يتقون توحيد او سنت والا رسول الله فرمایي چې دا, دا ولیدل چې صلی الله عليه و رحمه خازن دي چې الله په ذکر باندې الله لزنځ دي کوي فتنو نزن ساتي دا خير کارون لوړاند کیږي خوراک او څاک او لباس او بنگلو بلډینګ دې نه د الله په دین منه څخه پکېږي او عمل پټ کوي د الله لپاره روان او د الله لپاره جوړا مجاهدین روان شو دغه مې په کده رسول الله کولې جمعي د جهاد راوخستې سيله بدري کړم نو وي او روان شو بری قریشه دغه مجره قبان له مخکې براتری او د مسجدنا موینه تقریبا او تقریبا شلول مل ملي مسابه کې براتری کله جلاړو یو ځله ورښدو بیره انا علی اخیله ال رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرو دموا شولا مجاهدینو خویواله په دې دشمنانو باندې موږ سره خرو برغې چې صخ ورغتا شو ورسې رب قرباني ور وله کېدو په دې لوی لوی قرګانو کې د نن نشوښ د قرآن ن معلومات یوه چې په یوه ځای کې وښي چې لوی لوی دیوالۍ نه ځان نشه پیری یو چا پیری کې وبې بشدا بل چا پیری وله دشت تراني وله باغې ګم دل نه بيزان لسوري استلی چا حجوره چې کې ورډنه نه کېو نو د لوی لوی اورو پر باندې راغې اې د څو کلګانو چې په دې کې د مېشت مېشت د خوراکو مثلا دوی برابر کړي و ماجې دین ته غېرا و چې اگر چا پیرا دریمه مسله پکې دا و شو چې د رسول الله مجاهدین را روان دي ما چېر مونږ ور باندې راغې نو بازي ملګرو په دې ما لار کې د مونږ کې نو خلکو ورته ویل چې رسول الله خو ویل دي من کان سامعا مطيعا سو اورې او خبره منه غدي مونږ کې مگر بني قريزا و چې دا تاسو د مونږ کوي په ذل اللہ نبی د خبره دا مقصد دی اجتهاد او استنباط وکي چې پتا دی باني ځن ورسوي نور به دا مقصد نه چې موږ ځکه کې د قضا شي بلکې کولې په کار دی او بازي مجاهدين د ویلي چې رسول الله مجلدا تشکیل را کړې جمازه غیر منظور شوی باني قريزه ولاکه لك لره او چې تل لري مون بزو حرکت بکاو دغه د والدہ لپاره باندې نظر دي مابې کې فرق دا او چې رسول الله د وجلو اراده له حدود په لومشرمانانو ځکه همدغه مشمنان و نشه ouais دا ختمي به ختم وی حتی تر دې پر شي مخصوصن اړقله ورشي د دود مزګر موږ مخصوصن وکي حدیث کریږي رسول الله اللهم غرو اتلاو کړه یا رسول الله ده خو چر مزګر موږ په دلاره باندې وکي او شه مزګر مون شه دلته ورسو او شي مخصوصن که یې دواړه جماعت یې رد نکړه د الله نبی وشو چه په پات شو دلیل جواز نتیجه دا د عمل او مشروع دل کم بيچ کمه حکم من لکړې دي رسول بس مونږ به منو هغه کې ډېر تصویره معویل به وي نه مثال یو سړی په سفر مې روان دی واغله دا فرض من په دوره کاته بدل شي دي او سنت د ما یو سړی دا و جزغه چلو را کاته منځ کوو څه و دا سر د سنتونه د ما خوشن د ویتر نه نه دی وخت کې به انسان د خپل عقل د الله د رسول الله رسول الله رب العالمین او صحابه ویلي دي غلبو یا <تصفيق> په سفر کې دوه منځونه رسول الله دواړيږي کېړي دی یو سره به دي شینه وي شله غولې سي به خپل خپل وخت کې کومه او اگر کد الله نبی هغه وخت کې کړي وو خو څه ځنه کوم یز خو وس په سفر کې رواني مجاز کې ناسې خپل گاډې مې دوی چې بکمځه کې او غاړه منته و درېګه ما شو کمځه کې او غاړه مارکت کومه زموږه خسرسرس جوه باندې سورتين سرسو دله اوس ویلې شي دا خپل نظرونه دي کوم الله د الله رسول به با خبر باندې دا بنکای بلکې د الله ملګرو دا و او چې ما ځګر منزور شوی باندې قريزه ولا شراب ظاهربانی حمل کیږي تفتزنم دا خبر کړی دو عمر بن خطاب هم دا ویلي دی رزل اللہ تعالی عنہ دیم دا خبر معلوم شوه مجتهد شیکل اجتهاد وکي اوغه حق له ورشيږي زمنګ الله دو اجر ورکي یو حق رسیدل او بل اجتهاد لیکن ککل حق له ورشيږي نو الله به یو اجر ورکي د کوشش اېدی وجنه شکم عالم اوروپه ی مسالې کې و نظر ورایې پیښ کړې دوه هغه کې حق لر شي د لنډ نو زم موږ د یقین د شلا با اجر د لورکی شیخ الاسلام ابن تیمدی مبارک رساله لیکلې ده رفو الملام د ق علماء چې مسلې تحلیل کړي او حق له بغیر شې د انسانان دی اې دې به د مقصد نه شو د قران او کولا مقابله کول بلکې دا ورته خارشي کوشش کړې د والله با اجر ورکی هم لدا خبر معلومه شو کشرته دلیل موږ معلوم شه به جانب قوي نه به موږ د پخیزه به کاندې به د دلیل به شروانې کو ځکه عبادت ته ویل شي چې دور مال حق هغه دارا چرته چې حق انت باور زئی پدې شریله هدیت تم کیږي هدیت په منصب باندې کیږي پکه عبا باندې کیږي په جهاد باندې قرآن باندې کیږي عبادت باندې کیږي در رسول الله بتاوي دا ری باندې کیږي د الله لپاره دعا بقوی ایمان د الله په فزر د الله پر رحمت دا ته معلومه شوې چلورو مسړه دا او رسول الله کله راغنو تقریبا 25 او څومره سف جهاد پنځه سروي فرجه احزاب او پاري کې خندق کانلو او پنځه وشترا چې دا تقریبا څو کم درې بده باندې لګې درې دي او پرله پس جهاد دي تو ویل شي لوی مجاهد ابن قیمت جهاد درله سکه سمږي کړې څلور د نفس او دا ټول پر رسول الله کې موجود و علم بکې عمل بکې دعوت بکې صبر بکې دو دي ابلیس سره صبر بکې خوښ پرسي ببري دي یقین بولري سالور ده کافر <سلام> سره بجبه بانده مال بانده زدب بانده لاس بانده او درې د پساق سره و رسول اللہ ده تون اخسام ده جہاد راجع مکڑی ووا نکل چی ده پینجزی و شره جی محاس ترکل چی ده نون سره جی پورشوی دیگی سمجا ایدن اوی لیرکا علی بن ایمی طالب زکا بیراق ده سره و او عبد ابن ام مكتوم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بخبل زبان مدینہ منورہ کے امام مقرر کے دو لشکر دے امام مقرر کے معذور صحابی دا خبرتی ماری باشی جڑن مرگری مر مر مر بسی منسکی گی ذکر رسول اللہ امام مقرر کڑے نو عاریشو ویلی بخبل مرگری وسرو کتیبہ الموت کتیبہ الايمان دے ایمان او مرگ دا ساتھ مر چدیری ویری سرتیری او یتنی سرتیری خلق ودا پایگی ابو دا محمد ابن مسلم او زبیر ابن او علی بن اعبی طالب <تصفيق> علی بن اعبی طالب ورشیع کتیبت الامان ای ایمان دستیوی دی خواهر شیز ما خواله ویاب منگ نن دا خلافت حکو بیوردانگو دویلی منگ دا انتظارو نشو که او لیزا کار پیسر کولو دا مخی دو دوید دا دخطور جنگونه جنګونه که ایجاب های بس مخې راواتر یا منگ دیو خوشوی با او یا به کلاف <سؤال> فتح کو کلاف فتح نشو به د شکار وګصه هغه شی به وسه کم شي کم حمزه سکل <سؤال> رعت زمت کاکا زن شي دوما دي جبرو ته خبره وکړه وکله چې د خپل <سؤال> خو برابر برابر کړی او روانېدل نو پینځم افه کداو شي د يهودي مشر کعب ابن اسد القرزي د نړی په احس کې ډیر ماهرو هغه د خپل يهود راجمع وکړه یو خدای شي دغه مشلح فوج تقریبا ونیم سو جنګلانو ونیم سو دويم بدی کې ولا سو او تقریبا دوزرابګي زغري وي پنځه سو بګي دالو او دري سو بګي دوزرابګي نيزي وي او دري سو بګي زغري اني ونیم سو فوجين ولا سو دوزر نيزي پنځه سو دالو او دریسوا زغری او داسر ووشر بدی موله بن تیار کډه وشد محمد رسول الله مقابله بوي مخینه ار صبر برابر کډه وک تیار تدریبه را پوهین جنګیلی وردا منش میدان د دا جنگ د استری کېږي وې څو خبره یاد ساتي د رسول الله هغه ملګری کتیبه الموت چې هغه بالکل داخپل سرونه نه بدلا سونه کې خودلی دل دین من سره معلومه یا بده قلابه راخیږي منو وجني فتح او یا سرونه میزان که شنی یو خبر تا سره دغری خبر کوم او اولان خبر از ما ده امن به ہی بری محمد بن ایمان راوړی و انه لنبی مرسل تجدونه في کتابکما ایمان پر محمد راوړی زکدار علیګل شو نبی او تا شو پر تورات کې دا معلومه وې دا تورات دا پانه به چوان ول رسول رښتیا په کوم پروته دومر الله ته شک کړي نبی الملهمه اق نبی چې بو غبن ترش صحابه وبشي مشترك صحابه او در عزت من او علما وجدت رسول الله يدخل الملجئ نوجني ذي ولذي كار لمتهي الري ومان نرو نر. بدبخت انسان و ايمان ولنرو ذي دي غير در وجهي وجد دار داو در بد اخلاق دشب بنا وقته پره ناش مجلس بيقولي بكل درب العالمين صلى الله عليه و سلم تعلقون الله ذي انسان له بي ايمان من نشيب کي خپل كار بكيداخلك سر تعلق بكار دريش روزن ل برابر اول بكار دريش دلثر تعلق کي ته ورځ کې ویل شي و د لاس انسان توجوه رب العالمین په تربنه او رجرجنه دا څه څه ده کینې بیر څه نه بدل کړي ابن قیم فرمایي دوی د دوه وخت کې رسول الله تقریبا سلوي کیس ماسکار نقللی سلبو بشر چې و الله مده کې جدای رہی دي دو چې ته او درم د منصب په وخت کې سلورم د مصیبت په وخت کې ترہی ابن عبد الله راغوت چې ویلګي د نوې رسول الله ورته ویلي لو وقلته بسم الله لرفعت الملائکه کته چردا بسم الله ویله وی ملائکه بو اچت کړي وي او دغه څنګه کله سره خلوته وازی شي صلی الله علیه د ویس کرنیوالو سره راغی ورته ویل را نیوځم ته شوم زه یو شخص یې خو بولار شم دغه په مليک پراخه شي تعجب دا اول نه سره چې ما پتا باندې دا کله ما خو ویل شم د خلکو سره کینو من تنګي کو ته وازی الله سره مناچا کو او بل چې کله سړی بجنه زکه او تقریر عالم کوي او رسول الله خو به له چې کله رسول الله خطبه لنا ثم يقران لو یا بجنازه کی څه شمرشم ډایرکټ جنتیم و ایمان درو وی ویل شهید وی دیمه خبر به دا وکوي چې د محمد خوږم دا کسان ټول عليه سرت والسلام که معاشره کړي ری دا خپل زنانه او ماشومان به او جنو چې دا ټول پاتني شي دوم راینه دین دی وینځینه او موږ به مخامخ جنگ شروع کوونې مو څنګه کسانیو ک محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملګرنوم قتل کینو بس او او کینو ده. ده خبال خبال دا مو مقصد دی او غالب بش او کوم چیرته موږ شغه په عزت کې موږ معنا اسې هم پسو ک کینو خو دا موږ له مرګ راغې یې روي دم نه کوو فوج دا څنګه دی چې د خپل کسان خپل بچی خپل زنانه خپل لازم نیو و شنو ډیر تیار نه یو وېزه درې کار دریم کار وکې وې چھ وې د باندې معاملې وکړه د خلیفورز باندې تعظیم اخیدل نه لا او مشمران په دې نور ورځ باندې کله کته څوګیداريو پیارکونه په دې نور ورځ باندې د خالي د شپینه د در... 1 کیلومتر شپې فورې پو هو چرته جنگ نه کینې دوی به آرام وو یې ورو دې تیار نه یو او دومره قمه خرخلد چې د مستحباتو د خالي د ورځه اهتمام ورسره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باز دې جهیلان دي ماموري خبرو کې ځان باندې اولي مقاصد ته الله مولانا مدودی شپ تفهم القرآن کې لیکي چې ابلیس په انسان مدرجه کې یو سو حالاتو کې یو حالت پکې داده چې د پدې مباحات کې راغیل شي اغلې عمر په حرام کې راستنه یو شیا ورته غیر اخی ورته ویل چې شړې بدیږي چې موږ وژنې دا سمره کفارو بي دي ور کوي کمز عراق نه سړګونه وکی لاړوي تعجب حسین ابو اشرو دا کې د قدر سره نشو قدر شته دا چې موږ قمه خلق خلق قدر ورسره د محمد رسول الله خلاف چ جنگ کو یې روې ذکر کوم ځکه نه کو زمون مشران د افتی دوه ورځې بيجيتي کړي د چوک شادو شو شو خین زيران شو درو ورځې پورې ژوندې وي سبا مردار شو د ذکر لهون ته رايو وې دی واکنه کع القرزی ورته ویلی به قسم الله چې کله تاسو د مور پیدا شې تر دې وخت پورې هیڅ اوس په ورځ راځی چې تاسو به چیرته لو کېرته خبره کړو کېرته در باندې راغلي جاهلان قمقرب وقفه چې دې شریس سره زموږ په ټاګر جنگ تاسو به خبره کاوي ځې ورګي چې کار شي کوي ما غو کوي نو سوال دارا کې چې دابت تسیم شوی رسول الله لَه دوله تسیم نش ووجد دارا چې ملګری خراب خلک وکړه چې د خراب خلکو ملګری چړې وشيږي اغه کار به خرابې کی بل قصبره کې دارې سي سورینا ملکی له حکمت ته چړې ورخه زنه نه و لیکن ایمان دارانو ملګری خراب رسول الله فرمایي داسې ملګری له لګه اورواله لوهار یا به جميع سوز یې به تعالی به دې درک او هغه فرمایي چې زما درې خبري دي یو خبر دا کوم رساله نې انتخاب کړی احمد ابن حرب فرمایي بدن ملګری مې پر خود الله ملګری نې را کړم راکړه امام مالک شه موتهګه خبره نه کړل لقمان حکیم بچی نه وې وې دا علما وسره کې نې کړم ملګرو سره الله وصد یې زړکی نورانه تراولي د علما مثال سره ښه را کوښښ کو جاما یو سره ښه را ساک کو جاما نه کې سم خلک له ځده بوندي فاتشي او زکه سبه خلقو مثال اهلیلم فرمایله کدا دوی شکل مریش خریب جو مریزه شه بیا ور د ګورم ما او اغه انساننج ساء عمره وقت او دا شیخ عربی لك زهره قاتل کلمی بری سری سری بد خڑک او بد ملګری ونه سکه برا اثر ورنکه دام پاتش وی وی له خپل ورزون راخته شو رسول الله علیه ال رحمۃ تاریخ رازیو د شه را پیدل زک الله شر مولدا ربي به ولا گو نبی کریم سره چې کله مجاهدون را ورته ویلې وېدا څنګه غلې نه په یو کور ام المؤمن سرما النجريا او دا زنانہ او شمند ابو بلک علا کې واچوي ده په یو کور کې واچو دا ابو بلک خو دې مخ ته دوی دا خبر کړو چې ابو الربابر اسمو فالرش وجد او چې دا غوسل کورن هم سر النجدي و تجارت میجارت هم مدینه کې سره شریک پاتې کېدل ګورټو به واګه کېل راغې نو دا زنانہ او ماشومان دا ټول چې ورته مخاله ودره دا ټول د شه بشړغونی اواز کې شو چې ګور دا محمد سره د پوجینونو راغله نن وژني او نن مونږ قالاله یو بریدیمنه زالمانو د خپل اسلام نه نه کاټه چې دا ټول قوه او ستر تاسو اتحاد کړو د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف پنځه صلیه خرج محاصره کې خپل جرم شړله جرم نه کوي خو چې کله خېچ شو د مجاهدینو د چړولاندې پریشي واقع شونه ایسه به خلک وژره څومره زالمان دي دا څومره خطرناکونه وکړل خود دې زالمنه به ته پوه نه چې د څومره خلک وژلې دي صوری په چې دانګړو صوری په سترانو قیدین کړو خو څنګه نیده په سر باندې را ده وژاډ او چیږي وي ورته ویل دا هغه څلکی لګره قطرغه ویژه را خطه شي وې څبر سره کوي وره کوله مسالحو دا ده دی مړی له شهرو غږی زبا کيم و صحابي وډي روخار سره متصیدا خل جرم رايت کي اولانو ډېر مسجد نه ویل مستوان او توبره غي پر ځان چې مخوري پیغمبر رسول الله صلوات السلام راز خلکو راکاره کي دلیل له په دی باندې ویښتې پوری زه تړلېو شوخات چې مؤمن انسان نکاله کله ګناه کوي دوی مؤمن انسان چې ګناه وشو متصل به دا په دی وخت کې به ګوره ځاړي خپکیږي با او دریم ګنا او نیکی درا چې مکیږي قران کې رب العالمین فرمایي نور خلکو چې غوې نیکو بد عملونه شری کړی و زبون الله دما فردا په ټول عمر ته کې ارجه آیا د امید آیات او څلورم خیانت وایي دي له ني شوړي زول کلمال ورکه واغې کې خیانت وږي او مال کې کېږي په بچو کې کېږي دغه شپه خبره کېږي رسول الله په انتظار دی ولکه دا بوله وابه ولینې راشي و خوده شکار خړې لاړو اله تا ځنې تړلې زنانه په پله ورتله دا بخلسونه خوراک او شکاګ دغه شن ضرورت پورا کول نه پاره نور به تړلو ویې که اسما خل راغلي ما پورتل الله نه بخانه غوښته یو دا کار کړی دینه چلته شي دا خبره معلومه شوله ځدې انسان نکاله ګناه وشي هغه په توبه اوباش او زه دې شکایت لرې جو په καρدو او شکایت زه چې الله رسول دې ال تور تک پکار دي خپل حل دل تک تل پکار دي توبه پدی معنی سره کې او کې مانته په خپل استغفار غواړي اغي زه له ویر ازین او ګناه د الله لپاره فری دی او د حق الله ورکی د ګناه په ذره باندې علم ولري ډېر سر په توبه اوباشي د مخلوق حق باغه ورکی د غرغرین په مخ کې او ځام په استعمال د غزوان اورس او جو مورس ساده په پښتنې په وخت چلا ته مابقره ملګرو خلاص کوو د تاجر وقت کې ویپری چې رسول <سؤال> الله هم خپل خلاص کې تهجد له ټول ملګری راته لا تهجد سره به دي پځر اوسې دي مکه ویلې شي چې انسان به قیرول کې د سورې کار د ورسني آیتونه وایې وخت و د کېګا زن نه ځان د دنیا په کار کې مې سره ځان دې نست استعمالې زیات خوراک باندې کې مې نه سره بکینې نه لري دا اخرت سوچ وکای اغه آیتونه او احادیث به ګورې چې پایګر قیام الله د سلا په تاریخ وګوري په ځمانی او مالی جرمانې کې دي جمانه بزن ساتي او غیره ویشکلره کټکړه نو ناری نه د ام المؤمنه سلمہ النجري خان دا نه و ته نبی کریم علیه الصلاه والسلام په د بازار کې کند ویستي چې کند ویستي او لستس لس کسام به راوستو او دلته وشل عالم نبی طالب زبیر ابن عوام مقداد رضی الله عنه یو قهرمان اورته میدان لرلو چړې دلیل با دلییل ببانه چې دا ګور چرته دش ګ نه ده او نه دا چرته غیر شبقات دی چې او سری دا خبرو کې خیر دی نه د دو ور د وړی ممس منلي مدررسله بی را و د قران ترجمله به کېول او بس نام. رسول الله دغه لشکره دعوت مکه کې کړي لشکره ورته دلته مساله شوې ده او همدشي وځره د زمندیم کړي و بار بار خلک مور لګيلي و ګور کسان مور لګيلي و سعد ابن معاص سعد بن, بن عبادہ عبد الله ابن رواحه خواف ابن جفير چې مونږ کوي ذکر مونږ کوي مکه کوي لیکن د دین ورسره نو وشوشل پکار دي او د څټ د دمخم خباله <سؤال> سريل اسد ابن اسد بريسپ الكفر كلا كلا اغله شزاد دادا شاغبا للي ج سب حقيقي با الله سنتي بن صافي انا و دي خلق دي يهودي كعب ابن اسد القرزي لا شرطم بوجي دلس اسكاني روانكديو اغور ديو قماقلو فويني ان الداعي لا ينزع وان زهر لا يرجع و كم سدي شا خلق لسلس غاري اغه مريgina او دا څو کسان چې بوزي هغه بیر تر ازینه خوندل دي چې وښی نه مالتا پریدم شرتا په دې طریقه باندې د وو نیم څو کسان ووشل خاتمه په کې به کې دا وښوا د ترتیب د پاره مده خبرو کوی چې کړي دا کسان موثره کړه نو اوشن ویل چې یا رسول الله بني نذیر د خوشی کړ د خزرجان او د وجنا داس مونږ وندین دي خل م اوسره احسان کو خوشی کا صحابه غره کو پر تایید نه کولا چې کافر نیول شي دا نه مو مقبول کې صرف غوندی توبه احسان رسول <سؤال> الله په دې کې دې دا کې اغه ولې کیسه ده خان ده نه وکښ پیسلو کې اغه او وېزي خبر صادق بن معاذ د پاتشوار څه خبر یې صادق بن معاذ وکړم ټول سیدا هو سیدنا یو خو څو قومندان دي صادق بن معاذ و دې په دې وخت کې مسجد نبوي کې او خیمه کې پروت وسکه بده رګ لگے دل حبان ابن عرفه وجلو او دائر ملک کړه چې الله زموږه نه تعالی معلومه راځي انسانانو په مقابل کې جهاد وکم ਹੋځيږي چې رسول الله صلی الله علیه و سنت تکذیب کړي کزمنو د قریش ما وینګي چرتي او بل جګړه فری نو نبي مال صحت راکړي ما دم دین شهید کا اول می شهیدومت او څو په بیچ خپل استر کې بری بری قریشونه و نیخښ ديب وپاه خرګونه دی هودو باندې چې د رسول الله صلی الله علیه و سنت مو او هغه د دا غیزن پیران شور کې امام بخاری فرمایي چې ګوره مریسه بجومعت کې زیور کول شتا خيما ورته رسول الله باندې ځدی پختن لورتلو وی شکل راغره رسول الله ملګری چې قوم لسییدکم دښ په سید داود ره گئی ټولسان څور لی ویلی یا بدی وخت کې سد دي او څور لی ظاهر ده م نه څور لی ویلی دلیل لا بدی باندې څو چاله شو په بدی چې هغه په تبت نه دی دا مسله به لا شبی وا لا سکره ول څنګه ورته چاله ودري دل څنګه ورته پې کول ول صرخ ول ولد عائشه بيد رسول الله صرخ ول كدي تندخ ول في غمر الرسالات والسلام دخلت رزي جعفر او دق شن د عثمان بن او ابو بكر سبد رسول الله تندخ ول كدي لا سنه ول عبد الله بن عمر ده بيغمر الرسام تندخ ول كدي ابو عبيده او تشك ول اسيد رسول الله تندخ ول كدي اخر عمر وفات كروش ولكن لا سني كدري شرط العلماء لكلي يو شرط كذا شيء انحناء بني كي سرکه تک اول نشی درم عادت مستمره به تینو جوړه درې مصاحباو به ترکیګ نه خفي کول وسنګري نو حديث مشکادو د ماشین کی وروه ترغله دي چې څ څلګ را رسول الله دکیو تدین دي لا سنی خلک نو اهلی له فرمای شي خدا عمل د غیر مسلمو دي درم وجدادا چې بدی کیو زنان د ام ابان هغه مجهله درم شرط به دی چې انحناب ون او تبان چې چپ کی خلی انحناب کی کی. خدا د دې وجنه ادبانا او یا د مریض دي دره کته کې ورته ویله <سؤال> ساده هغه لبا یې کې رسول الله فداک به او امي مور بلې ماقدر نه قربان وې دا خلک راغلی چې په سریله منتجو دي چې دي خېدې نو وره مني قرې سو وره کې تسو وې ساعت شپ سو ورو خير سره دي نو خبره و ساتي و شپ په مسله کې جړګمار کړې او قاضي او حکم کړې متصل بډار په سل مجلس دا جاجواله صاحب په کډه باندې پویا کا دومره جمع خزر خبره مضبوطه وي شرطونه باندې تړي و او وي بالکل منغ منو به خزر جن مخه مخشور وي کس په سلاو کس مر خبره په خزر جن اومني وي چې او بالکل بسرسره کې منو رسول الله پر طرف باندې ناسو د شو ورته ونې کس ما په سلاو رسول الله اومني وې ویلې و څوک جناسه او دامه کې د شی واړو دومره ادب پکې وي و څوک د دي تر دې جه کزه دا فیصله کومه یا داخله کومه فیصله او مني رسول الله ورته بالکل منغي مني وي مني وي او وي په سره دا زنانه ما شومن سپينګري دا ټول صاحبانو است غلامان کوي مالونه تقسیم کوي او چې څومره نوجوانان وګړي بالغان دا ټول په ميدان کې حلال کوي چې بيد اسلام سره رسول تکر ولو یهو دم پکه بر رسول الله رسول الله علیه الصلاۃ و الله اکبر لقد حكمت تطیعه سلاو کرام به حکم الملك او حکم د عقبہ شمانی مر السماوات السبع شغر بر اسمانو د پسته په پا د عرش باندې برابر مستوی دغه د پی سره وکړه بعضی خلله خپش ولا او شیخ خورس بیا خوشاله شي ویدو خاص کر مرافقه نو به خبر وکړه خورس ان شاء الله د سعد په شهادت کې به دار ځای دلیلې بدی باندې رسول الله ورسخ ادب کي چې مخامخ وروچ رسول الله بده و مانا ته عمل ته قبل د دوه پار یو پنځله شريعت تي توحيد د احسان دي صدق دي احتساب دي اتباع سنت دي پر حق ده کولي تاسو د الله د رسول الله خصلي ادب دي محبت دي حرام نه ځان ساتل ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم کوله او په نهایت اخرت باندې عمل کول د الله سره ادب ان شاء الله کړه با په دې حاج مسلم لیکلي دي چې مونږ رب العالمین سره څنګه ادب وکړو رسول الله سره څنګه وکړو صحابه سره قران سره مؤمنان سره د هر چا جدا جدا ادب دي د رسول الله سره دا ادب وکړه نو په دې موقام کې دا وشو نهما هو یې ابن اخته را وځو مار بچه د مار چد کعب ابن اسد د ویلو ما تا له دشي فوجره اوسه درېب د درېب وې د شوری چې پړک پړکې ووبګینې شا وې ځکه په درا اوسه ومال ټوره بيځې تیرا وې متحد شه متحد کېم بده چې زما سره قلا کې وپاتې شي و سيده اغتب مرء حي تذګر حيته المرده دمر بچو وې د برې مټاړه اولې چې کلې را وستو او خپل جابې مش کولې سیرت ولری کې ودا چې आम्ही زکه ښکولی خو يهودي دي دوی ولکه ما چرته اوج نيز مرا جامينه مؤمنان به پیدا وني لري چې سیري سیري کومه دا دومره خطرناکه لري اسلام سره او څوک چې داس موږ دوستان پلان دوی چې کړه په کې وښي یا ورته لا کوي دویم شابه دي چې اسي نټو بوت کار دی غزم سره ویشي کاغذ نه هور ورور تا له دې چې شفري دیني جتور باندې خپل جامع هوښ کولی خو رسول الله صلی محمد استاپ <سطابع> مقابل کی چې څومره مخالفت اغه ټول زور مې استعمال کړی دي دومره سخت درېس کافرو خپشوی نه استا مې دوسی مخالفت کړی چې په ځړمه دومره انمانه پاتې نه دي خو قانون دار چې څوک د الله مقابله کوي په مغلوبۍ کې ما د الله مقابله وکړ او محمد ادمي ات ساته لا باس ایست پروا نه شته کنن ما او وژنې دا الله ماله په تقدیر کې لري دی او زبرداره جنت نه زمات زماره عملګری به جنت نشي ځکه دوی مونږ جنت علی شریف میځان لارو شریف سره واخص میدان, میدان کې دا سړی دی ول عقل دی ورنوقرځه اوس یو ګرځه اوس یو ګرځه دلیل دی بلي چې نصب یو سړی داوویږي چې مونږ فلانی یو ګرپ دی داوا بل سړی حق لريږي نه ترڅو چې دلیل نه سم مطلب زه چې یو کور حق یو دا ملګرو چې له کوم حق پرشي یو انور یو مونږه حق پرشي چې کوم حق پرسه دی حق پرسه باګه سړی چې هغه سره دلیل دی کومه ته په لکونو وړې جانب مقابل کې او ځمیدار او دیندار دي دی لکه دا سره په عمل باندې رسول الله او حدیث دی ماوته کومره مولیا نه او ماوته خبر له اعتبار نشي اعتبار به حق حدیث نه هغه چې بيداسره سره دی په دې باندې چې لکه موږ سره دمر مولیا نه او موږ سره پلان نه او موږ په داخله دا کار دیو دا معنا په ګومان باندې پیسې په دلیل باندې کېږي خپل ګومان وکړه جنتو بچو کی دایګر پر شلصه په دراز سره یاثا یو دا جنت هغه چې الله ورکیږي باغ کې ایماني دریم جنت باغ الله ورکی چې په مانځکي عاجزي کوي دریم جنت باغ الله ورکی چې په فيدي مجلس نه اړ مخ اړل څلورم الله باغ چې جنت ورکی چې خپلې شی به حفاظت کوي پنځم جنت الله ورکی چې د پرچه حفاظت دا امانت پابندۍ پابندی کوي او شپږم د وادي پابندی ووم چې کل د مانځه حفاظت کوي او واته خلق الخير ور کوي نه هم دا خپل شکل ته شي جوړ کی چې د سړې وګری صلی الله رسولیاش لسم داسونې قرآن او سنت دریتیش اولو لسم عمر دراز لري کین عمل د الله او الله کتاب برابرې دو لسم پک دمو انسانانو باندې بدنامونه لګې او در لسم د دوښانو ما به کی جدایی نه راولي څوار لسم چې کله اور باندې مشکلات راځي صبر کیو چې نعمت راځي شنه شکر کړي پنځه لسم د خرګو په ژونه کې دې مینا شپارسوم چې کله کووندې ته خوشاله ولسم باټ شاخو دروغونه وای او اته لسم ډیر هلو عيال الله ور کړې لیکن د حلال ز کوشش کړي او نو نسم قدامن او شرم امام ترمذیری کې شکل معامله ده معاملې کې نرمي کوي دا شعر کاري بچا کې مجدې دقه جنتی رہی ابن ختق جنتی نه دی نو بد او بره سړې جنتی کې نو پدې کې بل کار و شو پن لسمه چې یو سړی راغې زبیر با دم پر ابن باطا دمبرې کې دینه کې توجو نو ثابت ابن قاسم ابن شماس راغې چې چټ اواز ووی له رسول الله د بوواس په جګړې کې ما سره احسان کړې نو سر زه احسان کوم د الله رضا لپاره دا ماف کا ویزه ماف مکی ورته راغې ته مې د الله سره لپاره دا مافيش نه وی نو چې ته ډېر مشوره چیرې ویزه کوون چې ته سره احسان وکم دا جګړې دوی ته ما سره احسان کړې کری وی کریم عزت من سړي کار کوي ویته ځوی ویزي واځي څنګه سره مزه بچو کوم چې زما بچو دا که زسر په قبضه کې غواړي غم ورکهي رسول الله صلی الله علیه و سلم محسن سړی دی چې بچیم راکې او کزم راکې او جسمه ألف دي احجاز کې او شيګه معاملات مني نو سبا کې وي مال ورکې اخر ورته ویلي وې ثابت و یا وړو رحسان در سره کې خدا نه پوښتنه کومه چې حویب بن اخطب بچرته وي ویا خو مردار قتل وي كان بن اسد قرزي چرته وي غم مردار شو وی باندې قریزه چې د دې پیغام مرده در دي یره وسخه خوې بس ما سره هغه وخت کې را پروشي چې ما ووښر دي ملګرو سره زم بري قطار کې لار شم وی توریا په څیر واکه سر باندې شڑک ورکه عقل ته دې شروع ورسو چې زر مرده بچي ته مشورو شيګا زته سره احسان کومه توبانه پويګنه ابو بکر جل الله له چا ته ورګره ته خبر نه وي نه وی و شو وی دونه خپل دوستانو سره شو او د به مشه په جهنم کې دلیل دې په دې باندې پیداتي درو یو سړی او آغا پا دی وقت کی بطوری مثال دشمن سر دی وقت تیس ماہ کی سم تکالیب اور باندرین سبر بکی جدی تکالیب اور اللہ سزائی دی خلقوں اللہ آلی. او ساعت سے ہم دا خبرم کردو امین معاست چیزو رجل دن پا بارا که دی چانہی او دیشتر لی اللہ پا دین دی اسلام آنے خاتمہ مورکی خاتمی نسیب والد پارمونگی قرآن سر بتعلق لري. شریعت بلا زمه ای دن بیوقس سره سوچ کئ دعا به الله نو غوار ذکر به رب العالمین نسئل ربی انتخاب ای ذل بت بیت په قران او صورت ور کئ په د خپل رب باندې اعتماد کئ دل به خلدا وتی هغه کوربه کئ شله صبح وینې شپږی مستقبله بر اسلام باندې تشدا ور اسلام دی د کوبر باندې کښه پوښ باندې وسړ دوکې کئګینا او د قشندې کانو خلقو خالبو ور زی د دنیا په انعاماتو به سوچ کئ د مرغ بیا د الله سره مومین کوي د مومین مقابل کې نرمي د کافر مقابل کې سختی جهاد د دین مبارک د چانه دل ظاهر او باطن برابر اول د رسول الله طيب دری وسطت که اخلاق او لکان ملګری وې دې مشهور وشل دل تهوبل کار او شغادا یو سره او القرزی وې دې شکلونی وی رسول الله دشي ویل چې کوم انسانان بالغ بلوغ بیا هغه قتل کیږي بلوغ لر شي د لري نه یغه پرې دی وې زه راکته او چاته ما خو خلک باندې شک راغی د پرتګاک وغيرها به په اخلاص کې زیرنا پفتي د لړګي په واسطه کاټه چې کومه الطريقه او په سبق برابره کړو چې دا چیرې نه پښتبه دا به وژنو چې دمو مو خوشی کولو وایي وې زین به خوشی کړم وې دي کمالم رب دا مشان چې کله ختم شوه به ورسې ایمان دامش شړې غډوډي چې کله دامش ته مردار شي لوري شي غوره په دې عوام انسانان غړي خصې په تو نه یدو کې انابت ده صفاصین ده چې کم سره د الله د الله رسول خبره کې هغه وګدي قباتل فرس مله ورته فرسین کې خرابې فشکاری وې دام ولا ګردار کم ترې و کم ترې و دو ګر دان منو صحابه منې مستک منو اغن منو دان منې غډوډي کې خو چې دغه تلوري شي ای دوی داسین صفای قران او سنت چې الله به کیسه ورته ونيس ماعز ابن جبل څخه فرمایې و ان على الحق لنورا فده حق من ارسلور باندې पुई वला सब पे कदाव जो भेदी के बलकारो सु यो सळो चाग्यो जना بنت الحارس النجارिया वदा ام المؤمنिर سلمى النجارिया एगी पुरे क्लक कोन खतो औई वेल ور خوشی کې ایمان راوړا هغه د شيخ ابي دائشه چې د قران درس کول به د اسلام او چت سن دي جوړا شو را او شکل قسم کو والله قسم په الله د شماله نجتره کې په منی قريزه زو وجل کده مخ الله باش کرا بل په کتاب شو چې بنیزه کې د دی, دی, دی, دی زبير او بشاب عبد الرحمن اغم به کې بچ پد شوګه ماشوم یو بل سره عمر بن سعدي د په د لار باندې روانو د ګره الله او نو کابری اسد القرشی ل ویل چې د حبیب نه خبره مومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کړی خدا شه روان ایمان روانو محمد ابن مسلم الگور ویلار ورته خوشی کړي پری خو د مډنی منورینا ورکو شو لاړو ایمان روانو خوشبال الله صلی الله علیه وسلم بس پیوځي چې مور شو له تاریخم بشورک نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کارو کو چې پدیجه کیوبله سنانا ريحانه هغه چې ایمان روان ایمان روانو رسول الله ورته به چې ایمان روانا زبر په نکاح کم ازاده بشو ایمان روانو پیغمبر علیه السلام وسلمینا کما شو وجه دعوت یان تعلق سره کوم چې داسنګ مان را اوسو دا مشر کېږي ویناستو د شاده خان د خپل شهر د چاوره دوه ویل جا صلیبا صلیبا راغ او مال جیره را کیچره حری ایمان را وړه او یقیني هغه راغ به ورته زیره ور کی رسول الله سره به نکام وکړه د حجت پسپغم کال باندې د حجۃ الودان ده او پات شو او بقی کې دفن ده څوک چې رسول الله ته پات ورسبه راو پات ورغ ظاہر تا بل کرداو چې پیغمبر رسالت او صاحب غنیمتونه تقسیم کړه اسواله دری برخه ور او پیدل لایو او نور دا وینځي غلامانو پلان د ټول بوتله د غلا نجد الاقيله الته خرج کړه د غيزنه به پیسې راولې پیغمبر اصلي واخصتي چې کله راغی د رسول الله دغه اخلاق خو لیکن داخل زدن زد زد او زدن کله ان شاء الله په دې باندې خبرو کوج داخل کولې خبره نه د وجه سلووي کوج علماء ذکر کړي یو صد شيا يهودي دي دوړ کې څخه صد دي د وجه رسول الله خبره ونمنه نه اخله پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانو کہ الان وصى من بده دوی سر جنگي کو دونه فون باندې راتلني شمه اقدامي جنگونه به نور زمان دي پاي بنور ني اماغه رسول الله بي او پات شو ابو بکر بي دقه شن دي جګړه وکړه بي عمر ابن خطاب په وخت کې فتوحات را لبی د عثمان دالي سي په وخت کې به مسله بنده وا توقو په کې لګراږي خرص الله بي تر خيره نو اخر خبر پیدا وشو چې په دې غزا کې د سعد بن معاذ شهادت او په هغه باندې د ملګرو خبر کېدلو او رسول الله د هغه جنازه کول او صفوائد الله رسول دي مګو تاسو دا محمد رسول الله صلی الله علیه درې نه شب کی رسول الله تعالی اخر خلکه محمد علیه و سلم